L'estat de la qüestió, amb Albert Tomàs. Bona tarda, amics oients. Benvinguts un dilluns més... A l'estat de la qüestió us acompanyem, com ja sabeu, des de Matadepera Ràdio, el dia que parlarem amb un personatge molt respectable del nostre país, professor universitari i fins i tot exconseller de Cultura. Es tracta ni més ni menys de Joan Manuel Treserres, amb qui conversarem sobre els seus anys al govern i sobre la viabilitat política de la independència. Però això no serà l'única cosa que farem avui, ni molt menys. Rebarem també a l'estudi de Matadepera Ràdio els nostres col·laboradors habituals. Aina Mat, bona tarda, bon vespre. Bona tarda, Albert. Aina, d'aquí qui parlarem avui... Avui parlarem d'un periodista català molt conegut per tots i que en diverses ocasions ja ha dit que ell treballa per una Catalunya lliure. Caram. Deixem-ho aquí d'un moment. Deixem-ho aquí. Doncs fins després, Aina. Fins després. Adeu. Moltes gràcies, Aina. I després de l'Aina sempre saludem el Nil. Bé, Nil, bona tarda. Hola, bona tarda, Albert. Amb què ens sorprendràs avui? Doncs mira, avui posarem al peu per primera vegada als anys 90. Ep, anem avançant-ne el temps. Amb, amb dos discos, exactament dues cançons, una de l'any 92 i una de l'any 97. Més detalls després... Després de la publicitat. Ah, Exacte. Adeu. Adeu. I rebem també a l'estudi després de convidar l'Aina el Nil de moment... L'Albert i Albert, bona tarda. Què tal, Albert? Com estem? Avui de què ens parlaràs? Avui parlarem, ara sí, del cinema yanqui, de com també els nord-americans han aprofitat el cinema com a terrible, terrible no en el sentit pejoratiu del terme, sinó com a magnífica, com a apoteògica arma propagandística envers el cinema. Mm, caram, quina por. No, no, no tant. Fins després. Fins ara... després. I sense més dilacions, passem a una altra cosa, concretament a les pel·lícules de l'Albert Beurlegui. Albert, bona tarda. Què tal, Albert? Com estem? Aviam, parla'ns de tot això del cinema americà perquè abans has dit que havien utilitzat per diferents coses uh -huh. Sí, perquè les setmanes passades vam estar parlant de com el règim feixista tant d'Itàlia com a Alemanya com el règim comunista van aprofitar el cinema com a arma propagandística, però evidentment la gran indústria cinematogràfica nord-americana Hollywood concretament també va aprofitar el cinema per convèncer la població de les bondats d'abocar-se en una guerra que en un principi no els hi pertanyia. No els hi pertanyia evidentment fins al 7 de desembre de 1941 és a dir, gairebé dos anys més tard de l'inici de la Segona Guerra Mundial quan l'atac de Pearl Harbor per part de l'aviació japonesa va fer decidir, va fer abocar el país de la mà del president Franklin Delano Roosevelt a una conflagació, evidentment, bèl·lica. És curiós perquè el primer que va passar a Nord-Amèrica el 7 de desembre de l'any 1941, més enllà de recuperar-se del xoc que havia provocat l'atac de Bell Harbor mm -hmm. no va ser començar els allistaments i que la gent s'allistés, sinó envair literalment Hollywoods. La indústria nord-americana va ser literalment envaïda per als militars, perquè van dir a partir d'ara s'han acabat les pel·lícules d'entreteniment, s'han acabat les pel·lícules sobre la Gran Depressió, s'han acabat les pel·lícules, diguem, artístiques, sinó que hem de fer, hem de convèncer la població de que eh, aquest esdeveniment bélic que afrontem ha de ser, eh, per tant, eh, ha de ser justificat per part de la població i que les milers de víctimes que sense dubte hi hauran els pares, els fills, els germans, els nòvios els amants, etc etc, tinguin una justificació moral per, uh, per aquesta gran pèrdua per tant, doncs, el que va passar és que el primer estudi que van literalment envair va ser la Walt Disney, que els hi van encarregar tota una sèrie de curtmetratges sí. sobre el Mickey Mouse, allistant-se la guerra el pató lluitant contra el Führer, etc etc. i a partir d'aquí fer tota una sèrie de pel·lícules que en es calcula que van ser al voltant de 500 entre Ostres, 1941 i 1945. Clar, la immensa la majoria d'aquestes 500 pel·lícules no han sobreviscut perquè més enllà de les connotacions del moment, més enllà de ser una pel·lícula de propaganda tal com eren conegudes en el seu moment i que encara es coneixen, doncs no tenien massa valor artístic, però algunes d'elles han acabat sobrevisquent i fins i tot algunes d'elles han acabat convertint-se en mites la més destacada de les quals, evidentment, és Casablanca Casablanca de Michael Curtis el sempre no es quedarà a París, el vol a tocar Sam, sí. Humphrey Bogart, Ingrid Berman Paul Heinrich, tot això, tot això. Claude Reins tota aquesta colla de grans actors una gran pel·lícula de tins legendaris que va ser recuperada els anys 60 per en Woody Allen, és una pel·lícula també de propaganda. Es va estrenar de més en un moment gairebé clau, perquè és una pel·lícula que com tothom sap, és una pel·lícula fruit de moltíssimes casualitats, fruit de l'engranatge immens que tenia la gran maquinària de Hollywood, en aquest cas la Warner Bros, però es va estrenar en una conferència internacional que va tenir lloc precisament a Casablanca, just quan es va estrenar, és a dir, el març de l'any 1943. D'aquí doncs, que aquesta pel·lícula en el seu moment ja va ser considerada una gran pel·lícula, Home, va guanyar els Oscars, una película sí, aquell sí. any i encara ara continua sent diguem-ne, legendària. Un dels referents que Casablanca. Doncs, Albert, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ens veiem la setmana que ve. Ens veiem la setmana que ve. Adéu. I acomiadem aquest pou de saviesa cinèfila que és l'Albert Beurlegui, bé, no tan cinèfila, també, perquè ens espera a l'altra banda de la línia telefònica un altre home molt i molt interessant, doctor en ciències de la comunicació i política en actiu aquests últims anys. I vam a bona tarda. Molt bona tarda. Com prova l'estiu? Doncs uh, calorós, uh, alguns dies més que altres, però no, prou bé, prou bé. Estàs a la universitat? Uh, sí, encara vaig aquests dies per, per la universitat i, de fet, uh, el que serà una novetat aquest any és que entre el dia 6 i el dia 20 no sé quants uh, estarà tancada la facultat, cosa que no recordo que hagués passat en els darrers, com a mínim, 30 anys. De manera que bé, sempre hi havia més o menys un horari de matí de guàrdia sí. amb les retallades. Això fa que hi ha molts edificis del campus de l'Autònoma que estiguin tancats. I jo, com que visca dins del campus, la veritat és que els estius que, que m'estic per aquí, doncs home, també profito, perquè pots anar a biblioteques i pots anar a la facultat estones que, que no hi ha gaire gent i, per tant, et et rendeix molt aquest, aquest, aquesta estona no? i ara aquest any m'hauré d'adaptar aquesta nova situació Sí bé Quina feina fas exactament a la universitat? Bé, faig eh, bàsicament el que faig són classes perquè a l'haver estat uns anys sense donar ne doncs tampoc no estic massa en grups de recerca i tot això el que em trobo és amb molts tribunals de tesis doctorals i molts treballs de recerca, en dirigeixo també alguns Uh, ara aquest any posem en marxa un nou màster a un departament que s'ha creat uh, no fa gaire anys que es diu Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura uh -huh. Això a la Facultat mica, de Comunicació Això a la Facultat de Comunicació de l'Autònoma i la veritat és que a plegada de govern el desembre uh, del 2010 al gener ja em vaig incorporar i el febrer ja em va tocar el segon semestre perquè com que ja hi havia la previsió de que era per una legislatura passés sí. el que passés i que eh, per tant sempre amb la facultat ja vaig planificar el segon semestre d'aquell curs per donar classes i aquell curs vaig donar històries de la comunicació que és l'assignatura que he fet sempre uh -huh. i després ara aquest any he fet estructures de la comunicació eh, a gent de comunicació audiovisual, de publicitat i com a ajudant he fet alguns grups de periodisme també i ara l'any que ve em toca donar comunicació política i història del periodisme. Ja és una mica més proper al que és, diguem-ne, la meva especialitat. Mm. Però, home, és allò que diuen de qui em va servir ja, no? Sí. I, per ja, tant, clar, ja m'he trobat que aquests anys he estat fora, amb una situació personal, podem dir, de privilegi, i, per tant, quan he tornat, doncs m'he trobat que, que hi havia Bologna aplicant-se, que hi havia nou pla d'estudis, i, per tant, la gent ja s'havia repartit Pastís, les matèries, sí. no? i per tant jo faig una mica em toca tapar forats, diguem-ne uh -huh. i a part de la universitat estàs posat en alguna cosa de política o definitivament ho has deixat? No, bé, jo la política de fet em sembla que he estat sempre, no? Més o menys uh, conspirant uh -huh. i, i per tant ara tampoc no deixaré de fer-ho, uh, em vaig ser militant d'esquerra a l'acabat la legislatura, sí Uh, em va semblar que era un gest uh, necessari perquè, de fet, jo vaig estar sis anys al, al Consell de l'Audiovisual uh, que van ser molt molt interessants per mi i jo crec que en general pel pel Consell i pel País perquè crec que vam fer molt bona feina i va ser a proposta de la gent d'Esquerra Republicana i després, quan ja plegava del CAC i tenia un any sabàtic i m'havia d'anar a Londres i... I tot plegat, doncs hi ha les eleccions i em, i em van proposar d'anar al govern, no? I, home, ha una experiència molt dura però molt interessant i un gran honor i, per tant, i això ha sigut perquè perquè m'ho van proposar ells sí. I, i, i vol dir que milers de persones d'Esquerra Republicana han estat aguantant a verdes i madures al partit en situacions molt complicades i després, quan quan hi ha una situació de privilegi doncs m'ofereixen a mi d'anar al govern per tant jo he d'estar agraït i, i ho estic i, i per tant em vaig incorporar tot i que era, era evident que hi hauria uns resultats eh, dolents sí. eh, probablement doncs eh, perquè, perquè hi ha hagut baralles internes eh, això, en, això, això et volia preguntar eh, què que et sembla sí. la nova direcció d'Esquerra? Bé, home jo crec que hi ha un una personalitat, que és l'Oriol Junqueras, que ha sigut extremadament valent. De fet, havia tingut ocasió de parlar amb ell i, i, i parlar entre tots dos respecte a les intencions de l'un i de l'altre. I ell, eh, jo crec que devia ser mitjans del 2010, un dia em va comentar que si a si, eh, ell li agradava el que estava fent estava bé a Europa i que si el partit li demanava més coses que ell les faria. I em va dir tu què vols fer, no? El que volies tornar a classes tan aviat com sigui possible i col·laborar, però des de la convicció, diguem-ne, de mil·litat de base, vull dir, d'ajudar en el que pugui i de fer enxerrades i coses d'aquestes, però res més. Llavors, jo crec que l'Oriol Junqueras ha sigut proverbial, eh, perquè realment fa un any Esquerra Republicana va tenir una situació molt, molt difícil. Uh, realment sí, sí, el, el resultat el tax, electoral sí, sí. es preveia que seria dolent, però va ser jo crec més dolent que el que alguns pensàvem. Uh, ja dic probablement per, per causes també d'algunes baralles internes i disputes internes i com s'havien gestionat algunes coses. que s'acabaté, però, o però o després haver fet una bona, després d'ha fet una molt bona feina, jo crec en el, en el govern, i bé, va anar d'aquesta manera, de manera que el partit va sortir molt tocat. I en aquestes condicions que algú es presti a encapçalar-lo i a dirigir-lo, i intentar, diguem crear un consens intern mínim indispensable, doncs jo crec que això ha, sigut, ha tingut molt mèrit. I això és un èxit personal del d'Oriol Junqueras, Junqueras eh, amb el suport també de moltes persones, que començant pel Joan Puigcercós... Que, que té el seu paper en el Parlament però que ha facilitat tot aquest trànsit uh, del, de l'Ernest Benac del, del Pep Bargalló és a dir, molta gent que, que té un gran pes i que ha fet un pas enrere perquè, diguem-ne gent uh, nova pogués assumir el control del partit i esperem que a partir de l'experiència viscut anteriorment, doncs, disciplinat-se algunes coses. Sí, put... I si se'n permet dir també, eh, i sobretot de cara a la gent d'Esquerra Republicana o la gent que són independentistes, tothom ha de tenir clar que eh, l'Estat eh, espanyol i els serveis d'intel·ligència de l'Estat evidentment tenen com a principal preocupació de fa molts anys l'independentisme català. I això vol dir que ells ja fa molts anys que destinen eh, grans quantitats de recursos humans i materials a intentar eh, erosionar, eh, obstruir i destruir en la mesura que poden aquesta opció independentista. I per fer-ho doncs hi ha moltes maneres. Una de les maneres és erosionar la reputació d'alguns líders polítics. I això ha passat amb dirigents d'Esquerra Republicana d'una forma molt assenyalada amb el Josep Iscarot Rovira, que ha sigut el gran dirigent de l'independentisme durant molts anys i que ha patit una, una persecució absoluta per part de molta gent, però jo crec que en participació directa també, d'aquests serveis d'intel·ligència. Uh -huh. Després, eh, les decisions internes i les lluites internes eh, probablement eh, són prou ingenus per provocar-les nosaltres mateixos sols, però tinc el convenciment profund de que ens han ajudat molt. I, per tant, aquí hi ha hagut una, una acció i una intervenció molt directa. És a dir, que tot el món de l'independentisme, eh, evidentment, en aquests moments està també infiltrat, com, com passen tots els moviments socials i polítics eh, en el món, que es fan una mica importants. I aleshores hem de saber que els nostres adversaris són molt poderosos, tenen molts recursos, tenen moltes plataformes de comunicació a la seva disposició, tenen una gran capacitat d'intoxicació, poden actuar des de les xarxes socials, poden actuar des de les pàgines web, i per tant, que no ens pensem que això de, de, de la Catalunya independent ho fem nosaltres sols, sinó que tenim un adversari poderosíssim que, a més a més, està disposat a utilitzar tots els instruments al seu abast per impedir que tinguem èxit. Mm -hmm. El... I si no, si no ens plantegem així, som, som més ingenus del que tocaria. queries. Abans deies per això que, que hi, havia, hi havia hagut, és que a la República sempre, sempre ha hagut decisions internes, eh... Amb la nova direcció, això s'ha acabat? O, sí, Bé, o home, amb... uh, mai, mai pots dir d'aquesta aigua no em veuré, no? Però, a més a més, aquest, aquest partit no és, un, no és una església d'obediència leninista com algun altre partit d'esquerres, sinó que hi ha debat intern. Uh -huh. I que hi hagi debat intern és bo. El que passa és que també és bo que la gent aprengui a respectar les posicions d'altres i que, a més a més, no s'estigui en assemblea permanent. És a dir, que l'assemblea, si ho és, si és un debat democràtic eh, d'amplíssim abast, a mi em sembla que això és magnífic. Ara, convertir qualsevol debat en una oportunitat per organitzar algun petit cop d'estat a nivell local, a nivell territorial, a nivell general, o qualsevol conferència o congrés com un motiu per guanyar posicions internes, això em sembla que, que, que és perjudicial. Jo crec que durant molt temps, però no només a Esquerra Republicana, això li ha passat al PSC, li ha passat a Iniciativa, a tots els partits d'esquerres en general. Els altres ja, ja ho fan genèticament, però els partits d'esquerres representa que aspiren a una altra cosa i és que, a per comptes de concebre l'actuació política com una activitat que tu fas de cara en fora per atraure la gent que encara no participen dels teus valors i que no comparteixen els teus objectius, i tu fas l'acció de cara en fora per atraure'ls, aquí durant, durant una colla d'anys hi ha hagut sectors militants de tots aquests partits, aquestes formacions polítiques, també d'Esquerra Republicana, que en la mesura que s'ha tingut una certa presència institucional han anat dedicant una part molt important de la seva activitat a, als afers interns. I això jo crec que ha sigut un, un greu error que ha fet perdre la vinculació per la base d'aquests partits amb, amb la majoria de la gent. Esquerra ha deixat de ser el referent de, de, de l'independentisme polític a Catalunya? Bé, jo crec que no. El que passa és que en aquests moments l'independentisme, afortunadament després de molts anys d'estar allà bé en les catacombes, doncs en aquests moments està fins i tot de moda. I aleshores eh, s'hi apunta molta gent i evidentment els conversos ultimora en gairebé totes les causes acaben sent molt... Molt, verbalment molt radicals i molt intransigents i molt puristes i molt sectaris de vegades, no? Aleshores, ara ja han proliferat moltes formes d'independentisme. Jo crec que el, la referència eh, continua sent la principal, continua sent Esquerra Republicana, però també és veritat que no hi ha d'haver cap mena de, de limitació perquè, perquè es pugui ser independentista des de moltes altres posicions. És a dir, que jo crec que Esquerra no et vol pas la, la patent ni, ni l'exclusiva. des aviat el contrari, és a dir que la prova de què s'ha fet el que tocava és que les coses han anat prou bé, aleshores com més gent es vulgui penjar la medalla millor. no seria bo, uh, no seria bo, perdona, eh? no seria bo uh, una mica d'unió en aquest camí perquè és clar. si tenim esquerra, tenim uh, un sector de convergència, reagrupament, solidaritat. Tot això potser no dilueix una mica la, la força? Però jo crec que l'independentisme eh, és una resposta a, una, a un problema concret, que és un problema fonamental per l'acció política, que és la delimitació de quin és l'àmbit de sobirania i quin és el subjecte històric. Llavors, decidir que el subjecte històric de referència per tu, per la teva acció política és Catalunya, o és Espanya o és una altra, o els països catalans, o el que sigui, doncs això és molt important i és un fet decisiu. Però això no exaureix les formes de fer política. Aleshores, en aquests moments, abans no n'hi havia, pràcticament n'hi havia hagut als anys 30, però pràcticament independentistes de dretes no n'hi havia. Ara Ara hi ha independentistes de dretes, hi ha independentistes neoliberals, hi ha socialdemòcrates, hi ha d'esquerra més o menys marxista, i n'hi ha d'esquerra de, radical, republicana, més o menys tradicional, i hi hi ha moltes actituds i posicions, doncs no? tampoc no, no cal desacreditar-les. Eh, jo penso que la posició d'esquerra, d'esquerra republicana a Catalunya, des d'aquest punt de vista és una posició confortable, perquè ha acumulat una certa tradició de pensament en l'àmbit de l'independentisme, de fet, és qui formula, eh, jo crec, sobretot al llarg dels anys 90, eh, el que neix com les apostes per l'independentisme tranquil i les va traduir en una fórmula en què parlem de Catalunya com a país en construcció, parlem de la política independentista com una política orientada més al futur que no pas al passat, que deixa de ser una lluita simbòlica per ser una lluita més amb voluntat de buscar l'homologació amb els drets i deures dels altres pobles del món, que procura ser inclusiva, que parteix d'un eh, pacifisme eh, absolutament radical, que parteix d'una profunda convicció democràtica i que es pensa ell mateix com la maquinària per construir una amplíssima majoria social, que parteix del reconeixement de la diversitat interna profunda que en aquests moments hi ha a Catalunya. Llavors, tot això s'ha anat articulant i pensant, sobretot al voltant d'Esquerra Republicana de Catalunya, i això em puc donar testimoni perquè ho he vist de primera mà i, i he vist allò, la feina que s'estava fent al voltant de gent com el Jordi Garbonell, sobretot amb el Carot Rovira, però després també l'adopció la, d'aquest ideari íntegrament per gent com el Puigcercós, com el Ridau, com el Portavella, com el Banac, sí. com el Bargalló, com tota aquesta gent, i, i això ha anat proliferant. Jo crec que en aquests moments hi ha una cultura política del partit que és més densa uh -huh. del que cada de vegada sembla, però no tothom té el mateix accés als mitjans de comunicació. I, i bé, això també fa una mica la diferència. No? Ah, un, un, dels, un dels llocs on on poden trobar uh, tots aquests uh, independentistes que dèiem abans, no? de, tant de dretes com d'esquerres, tant d'esquerra republicana com de qualsevol partit és l'Assemblea Nacional Catalana. I tens alguna vinculació? Sí, sí sí. sóc uh, membre des del començament a títol personal, perquè és com s'hi ha de ser, i, i crec que és una plataforma imprescindible per fer créixer el, el moviment, diguem, el gran moviment social, perquè tinc la impressió que els partits, malgrat tot i per molt bona intenció que hi posin, doncs sempre apareixeran als ulls d'algunes persones eh, com, una, com un instrument insuficient, i cal disposar d'alguna d'alguna plataforma de caràcter transversal que en enllaci sí qui pugui bé eh, l'espai de trobada permanent dels independentistes. Però no cal que es facin coalicions polítiques si realment no s'estan d'acord amb les coses. És a dir que eh, si, si hi ha sectors independentistes neoliberals... Doncs que es presentin, però no, no, no necessito anar amb ells. Ara bé, sí. hi ha tres o quatre punts bàsics de reivindicació davant de l'Estat, que els, els recursos eh, es quedin a Catalunya, que l'agència tributària sigui catalana, és dir, hi ha coses d'aquestes elementals que podem estar d'acord tots, i després hi ha coses en les que bé podem competir per veure quin és el model de país que s'acaba tirant endavant. Uh, a tota manera, jo crec que el més important ara aquí és que per tirar endavant un país propi necessitem l'adesió de molta gent que ha arribat al país a uh, far fa relativament pocs no, anys. Què, què li manca a Catalunya per ser imprescindible? Ai, per ser imprescindible, Ay, per ser imprescindible ah, perdona, per ser, per ser estat propi. Bé, jo crec que encara, malgrat el que diuen les enquestes, ens falta una mica de gruix social. Encara jo crec que l'independentisme té tendència a ser molt autorreferent, és a dir, ens enviem coses entre nosaltres, parlem dels temes entre els que hem parlat sempre, doncs afortunadament aquest cercle ha crescut molt aquests darrers anys, s'ha eixamplat molt, però encara jo hi veig molt poca gent de la que ha arribat al país fa molt poc. I fer un país nou aquí, a qui beneficia més, és, és els que acaben d'arribar. Perquè mm. si acabes d'arribar a un lloc i fan un país nou, és tan nou per tu com pels que ja hi eren i, per tant, això et beneficia tu perquè em pots ser protagonista des del primer moment, no? Sí. I, I jo crec que això no ho acabem de saber explicar. És dir, encara tenim un independentisme molt autorreferent, molt, molt enganxina amb l'estelada, uh, la mateixa activitat de l'Assemblea Nacional Catalana doncs és uh, posem estelades, fem marxes, fem concentracions, fem uh, coses, és a dir, per trobar-nos els convençuts. Uh, i jo crec que el més important és, eh, d'aquestes activitats, distribuir-les adequadament per garantir que puguin ser molt multitudinàries, com més massives millor, però a més a més amb la intenció de convocar i de vincular-hi cada vegada més a gent que no, no, no tenen aquesta mena d'assumpció sentimental eh, primordial del catalanisme sinó que s'hi han d'incorporar per raons de caràcter pràctic i perquè vegin que a través d'aquest moviment poden realitzar un dels seus objectius polítics. també. No? Sí. Uh, Joan Monel, uh, abans comentàvem que, que estàs de professor a la Universitat uh, de la Universitat Autònoma, de professor sí. de Ciències de la Comunicació. Uh, Catalunya té un sistema mediàtic prou potent en català com per fer front a les necessitats d'un estat? Uh, en aquests moments encara no, però avançat molt eh, en relació a com estàvem. És dir, aquí hem de tenir en compte que a la sortida del franquisme no hi ha trencament, no hi ha ruptura. Hi ha una transició, eh, hi ha una reforma, i la reforma està tutelada des del propi franquisme. Eh, ja hem vist el que ens ha passat amb l'Estatut. És dir, que no és un estat democràtic eh, simplement. No vull dir que no hi hagi gens de democràcia. El que vull dir és que és una democràcia molt limitada en què, per exemple, sí. els catalans i catalanes eh, presos conjuntament no són considerats per l'Estat ni per la Constitució com una font de sobirania. Eh, aleshores, coses que prova el Parlament de Catalunya eh, se les van tirar a Madrid eh, en qualsevol tribunal en eh, cap de legitimitat, i, i aquesta és una mica la correlació de forces i aquestes són les limitacions de la nostra democràcia. Aleshores, a mi em sembla que nosaltres hem de plantejar la reivindicació nacional com una reivindicació de... És una veritable revolució democràtica. Quan reivindiquem el dret a decidir, estem plantejant una veritable revolució democràtica. Aleshores, els mitjans de comunicació, aquí tenen un gran paper perquè tota la política arriba a la gent a través dels mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació, com estem ara? Doncs tenim un sistema públic jo crec perfectament homologable i d'una potència comparable a la de la majoria d'estats europeus de la nostra dimensió i més potent que la majoria d'estats del món de la nostra dimensió. Uh -huh. Per tant, des d'aquest punt de vista eh, ho, tenim, ho tenim bé. El sistema públic, si ara les retallades no l'ensorren, eh, no l'afeblim. Això et volia preguntar. Doncs, doncs això, de doncs moment, eh, si, si no l'afeblim i no el disminuïm, i no la primem, eh, jo crec que tenim aquí una, una base forta d'actuació. Okay. Eh, respecte, respecte al sistema privat, el problema que tenim nosaltres és que en aquest país les empreses de les classes dirigents tradicionals o que són devotes d'aquestes classes dirigents tradicionals o de les seves institucions financeres o de les seves associacions empresarials o tots aquests factors, eh, de fet, no, no tenen una gran vibració nacional i no es defineixen a partir de la seva catalanitat. Tot i amb això, per raons de mercat, per exemple, finalment els dos principals diaris de Barcelona, un ja fa més temps que ho ha fer, l'altre ho ha fet fa poc, doncs tenen doble edició. Eh, home, que tinguem els diaris eh, de més difusió en la doble edició no ho és tot, però és déu nhi la resta, doncs bé, també hi ha un diari amb edició en català i castellà a Lleida, important. Eh, tenim el, el Punt Avui i l'Ara, que són diaris rellevants. Tenim el Regió 7 i el 9. Eh, tenim un conjunt de mitjans de comunicació que, a nivell escrit que jo crec que en, ens permeten establir una diferència molt clara respecte a la situació que doncs, a finals dels anys 70. D'altra banda, en el cas de la ràdio, doncs de ràdio en català, per no n'hi havia. En aquests moments, com que en el cas de la ràdio és un mitjà audiovisual barat comparativament, eh, i Catalunya Ràdio va obrir forat i va demostrar que havia marcat, el sector privat va competir per obtenir llicències i un dels projectes privats ha tingut molt d'èxit, que és el cas de rac sí. però a més a més hi ha altres projectes de ràdio Fórmula, com el cas de Flash, o altres emissores públiques, sí. o tal, que han permès que l'oferta de ràdio en català, en conjunt, sigui eh, molt considerable. En el moment en què hem tingut una oferta d'una gran diversitat i d'una qualitat equiparable a la ràdio que rebien en castellà, doncs ha de resultar que l'audiència de ràdio en català a Catalunya està per sobre de l'audiència de ràdio en castellà, per exemple. En el cas de la tele, com que l'oferta és petita, perquè els operadors privats no inverteixen per tenir una televisió privada en català, a més a més no hi ha hagut l'incentiu de poder tenir una, unes cadenes de televisió privades que patessin per l'àmbit dels països catalans en llengua catalana, adreçant-se a la població de Catalunya a València les Illes Balears, la Católica Nord, tot amb la mateixa, amb la mateixa llengua, doncs uh, realment aquí l'oferta que tenim és molt limitada i sobretot se centra en el paper dels, dels mitjans públics de la Generalitat. És, és això vol dir que l'oferta és menor, la diversitat també és menor, i vol dir que l'audiència doncs, se situa al voltant del 25%. Mm. I és positiu que, que aquests mitjans públics eh, rebin la meitat dels seus ingressos directament del govern? Uh, jo crec que sí, és a dir, és, és molt important perquè, perquè és la manera de que el control no sigui de cap empresa. És que pensem que, per exemple, la TV3 es privatitzés i la comprés allò, un holding de multimilionaris catalans, eh? Suposem que la gent que va comprar Spanet, però que després ja no la va poder sí. mantenir, ara eh, com, hi és una privatització eh, i comprés TV3. Bé, aquests senyors, al cap de 15 dies, poden tenir la temptació de vendre TV3 al senyor Murdoch. I el senyor Murdoch pot decidir que perquè ha tenir televisió català a Catalunya, que ho pot lligar als seus canals eh, a través de, de Sky o de la Fox o o que sigui, i, i, i fer una televisió aquí que de, de catalana no tingui res. Aleshores, tu el que pots controlar des, de, des del sector públic és allò que finances amb recursos públics. I, per tant, és molt important que aquesta, aquesta, aquesta corporació de mitjans públics depengui del Parlament de Catalunya. Perquè, perquè d'aquesta manera són públics, és a dir, són de tothom, són de tots nosaltres, no són d'un grupet o d'un empresari particular o d'un grup de famílies sí, però... perquè finalment tot allò que és d'un grup de famílies nosaltres de d'intentar tenir un sector privat fort de ràdio i de televisió tan fort com sigui possible i ajudar a les empreses però les empreses tenen uns interessos propis que no sempre són coincidents amb els del país i aquests interessos propis fan que de tant en tant aquestes empreses es complin i es venguin Sí, però també, també es, es corre el perill no? d'aprendre de, de d'interessos de, de partit, com per exemple, va, eh, durant el teu mandat, Mònica Terribas va ser nomenada directora de TV3 i sí. tot, tot i els resultats obtinguts, tots els bons resultats, l'han acomiadat eh, ara fa, fa molt poquet. Llavors, eh, clans... Bé, la, la diferència, però és clar, jo vaig estar darrere el nomenament de la Mònica Terribas, per exemple, perquè havia sigut alumna meva i coneixo molt el Philip Schlesinger, que va ser el seu director de tesi doctoral, sí. I, i, i la coneixeu molt estava convençut de que faria una feina magnífica. Jo no li vaig preguntar mai a la Mònica Terribas què votava, ni vaig demanar permís a Esquerra Republicana per, per proposar-la, ni, ni, ni quan vam parlar amb el president Montilla eh, la, la discussió va ser de quin partit o de quin color o quina tendència era, sinó de que era una persona competent, que tenia un gran reconeixement professional, que tenia perfil acadèmic, tenia la millor tesi doctoral, segurament, encara, que s'ha fet totes les, les televisions eh, regionals o nacionals a Europa. Eh, i, I aleshores aquest va ser el criteri. O sigui, jo sé el, la, la presa de decisions nostra, de eh, la, la sí. meva etapa, jo sé per què es van prendre. I, curiosament, després n'hem parlat molt amb el president Jordi Pujol, Uh, perquè ell primer ell, no se n'acabava no, no de, de refiar de que, de que el criteri uh, de la política de, de mitjans de comunicació que es faria des d'un departament com la Departament de Cultura i Mitjans fos amb criteri de país. I jo sempre li vaig dir, escolti, uh, el criteri és de país, estrictament. No hi ha criteri de partit. A més a més, el partit que es pensa que posant comissaris polítics davant d'una redacció tan qualificada com la d'informatius de TV3, per exemple, Amb Això aconseguirà posar-se la gent al seu servei, o és possible que de moment alguna gent faci bondat per por, eh? o faci bondat perquè se senti pressionada. Però aquelles persones eh, acaben sentint animat per si per els retalla les llibertats. És que és lògic. Per tant, no surt a compte. És a dir, això durant una etapa, durant un període, pot ser que funcioni i que quan, quan tens tu el poder, doncs que fins i tot des del camp periodístic la gent intenti riure't les gràcies que abans no treia. Però en el fons, si tu no et portes realment, si tu no et comportes d'una forma respectuosa, respectant la llibertat eh, professional, eh, respectant la capacitat dels professionals de eh, decidir una mica quina és el, la línia editorial del mitjà etcètera, etcètera, dins d'uns preceptes que són els que condicionen els mitjans públics, doncs si tu no fas això més aviat la gent te la posaràs en contra mm. és que és lògic, jo mm. crec que és el que faríem tots professionalment parlant no? mm. ah, Joan Manuel Trecerres moltes gràcies per, per atendre'ns només una última pregunta creus que hi ha algun motiu per no ser independentista? Uh, a mi em costa a mi em costa trobar-lo és a dir, eh, només, només pots renunciar a ser-ho, jo crec, qui té por de la llibertat. És a dir, aquelles persones que se senten, allò, profundament espanyoles, eh, cosa que jo respecto, se senten nacionalment espanyoles, i la seva identitat d'inscripció voluntària directa és de ser espanyols. Eh, és que ho poden ser des d'aquí, no hi ha pas cap problema. No cal que marxi ningú. Ara bé, en aquí hi ha molta gent que s'ha sent primordialment catalana. I no cal que l'Estat li digui que si ho pot ser o no ho pot ser. Si no cal que l'Estat, per exemple, es dediqui a impedir que tinguem seleccions esportives eh, per poder participar en Jocs Olímpics. No cal que l'Estat eh, se'ns dir els recursos que surten dels nostres impostos i després hagi de decidir ell unilateralment quina part ens en i quina no. Això no cal. Això són limitacions a la llibertat. Això són eh, fraus en qualsevol circumstància de democràcia profunda. Aleshores, qualsevol demòcrata, qualsevol persona honesta, radicalment demòcrata, eh, jo crec que ha de veure amb simpatia la causa de la independència de Catalunya, perquè és la causa de la llibertat i la causa de la democràcia. És dir, no, no es fan en contra de ningú. No, no volem afirmar eh, el dret català a disposar institucions pròpies per perjudicar ningú ni anar contra ningú, el que simplement esgrimim és el nostre dret a poder-ho fer i a poder-ho fer a través d'una fórmula escrupolosament pacífica, democràtica, transparent, amb voluntat de lligar-ho a disposar d'un sistema social al màxim de just amb les màximes garanties per la, per la llibertat, el reconeixement de la diversitat, tot aquest tipus de coses. No? Per tant, des d'aquest punt de vista, a veure, bona part d'Europa, les nacions han estat definides i limitades des dels seus respectius estats. El que volem fer a Catalunya és tot el contrari. És a partir de la nació, a partir de la voluntat popular majoritària expressada de forma contundent i inequívoca, com a expressió de la seva voluntat sobirana, a procedir a la construcció d'un estat, que serà una nova mena d'estat, una altra mena d'estat, perquè aquest estat nostre no serà el monopoli de la violència o no serà l'instrument pel qual unes minories oligarques dominen a les majories de gent treballadora, sinó que el que volem és un estat que ens blindi i ens garanteixi la viabilitat dels nostres drets i els nostres deures i que ens permetin tenir una relació d'igual a igual amb els altres pobles d'Europa i del món. I això voldrà dir que aquest estat partirà de un nou marc jurídic unes normes bàsiques, una, una, una Constitució pròpia, com això que la gent veu a les pel·lícules, sí. quan els americans parlen dels pares fundadors de la, uh, de, sí. de, de, de, de la nació i tot això, doncs bé, que hi haurà un, un, un agent que tindrà un paper fundacional i que vertebrarà uns textos bàsics que recullin aquest reconeixement de drets i deures, de d'igualtat, de el dret de ciutadania per tothom, la capacitat de triar cadascú la seva identitat, etc etc. i aquests documents bàsics serà el marc jurídic, i això és un fonament de l'Estat. Hi haurà d'haver eh, una arquitectura institucional, segurament no es dirà Generalitat, serà una altra cosa, serà un estat convencional, i probablement que ja sigui el govern seran ministres, no consellers, o ja, és a dir, es buscarem una homologació també de llenguatge per tenir una arquitectura institucional que tothom del món la pugui entendre a la primera de canvi, per facilitar el reconeixement del nostre ràdio institucional. I això també formarà part de l'Estat. Sí. I ens caldrà una xarxa diplomàtica perquè eh, pugui negociar el reconeixement per part dels altres pobles, països i estats del món de la nostra condició d'iguals. Doncs tot això, aquests engranatges jurídic, institucional, diplomàtic, tot això és el que va composant l'estat català, que és el que jo crec que en aquests moments estem d'una manera o altra eh, en procés de construcció doncs estarem a l'espera aviam quan s'acaba tot això i quan ho podrem veure que, més que quan s'acabi jo crec que el que és és molt imprescindible és que la gent estigui convençuda molt aviat de que hem començat i que hem començat amb la decisió ferma de no aturar-nos i no parar fins que acabem. De fet, això no s'acaba mai, perquè l'estat espanyol està canviant constantment, i el francès també, i tots estan permanentment subjectes a canvi. Són processos històrics i han d'anar canviant. El que cal és la decisió ferma de començar i de no sotmetre's a cap altre poder que no mani del poble català, que és la referència de sobirania a partir de la qual s'ha de vertebrar l'estat català. Molt bé, doncs jo Manuel Tres Serres, moltes gràcies per aquesta classe magistral gairebé. No, no, no per favor. No, sí, però, però sí que és veritat que jo crec que hi ha molta gent eh, fent coses pen pensant-les. Jo aquests dies he llegit articles interessantíssims del, del Ferran Requejo, de Joan Ramon Resina, del Salvador Cardús, de, del Miquel Puig, de, de, de, del, del Toni Soler, de, de molta, molta, molta, molta gent interessant en tots els àmbits, no? i, per tant, jo crec que estem en condicions de, de poder fer un procés madur i, a ja dic, radicalment i escrupulosament democràtic. Molt bé, doncs gràcies, Manel, i que vagi, que vagi molt bé. bé. Que vagi molt bé, igualment. Adeu. Adeu, adeu. Ja veieu que n'opina de tot plegat Joan Manuel Teres un home que, sens dubte, no quedaran en l'oblit, com tampoc ho han fet els personatges històrics de l'Ainamat. Ainamat, bona tarda. Bona tarda de nou, Albert. Aviam, ens has dit que avui parlaríem d'un personatge d'un periodista català. Normalment acostumen a ser personatges històrics, avui és una persona viva, m'equivoco? Sí, sí, no, és una persona viva i molt activa, a més a més. Doncs escolta, m'han dit que era un periodista i què més? Què més ens en pots dir? Doncs a veure, és un home amb una trajectòria molt llarga com a periodista, d'entrada. Ara fa algun temps que no el veiem ni el sentim, ni a la ràdio ni a la tele, però d'alguna manera sempre hi és, va apareixent. De fet, remenant pel seu Twitter, per exemple, hem vist que saps que hi ha sota la foto a vegades la gent s'hi posa una frase... Sí, una frase per definir-se no? com a persona... Exacte, doncs la seva és, ha començat el compte enrere, Caram. força significatiu, sí. però sentim-lo ell mateix. Miquel Calçada. I em sembla que serà el moment d'avançar perquè eh, sigui el Parlament de Catalunya qui convoqui aquest referèndum i potser, com que ja no li donaran cap importància, ens en sortirem d'una forma tranquil·la, que és el que tothom espera quan tot estigui madur. És a dir, que em sembla que cada vegada més eh, la gent ha d'adonar-se que, que el fet de preguntar a eh, vostè eh, què vol fer o cap on vol eh, tirar no és eh, cap tabú ni és cap eh, cosa estranya ni cap cosa rara important que s'ha de fer amb la màxima normalitat. De la mateixa manera que també s'ha d'acceptar el resultat, només faltaria amb la màxima esportivitat, per dir-ho d'alguna manera. Com dèiem, és el conegudíssim periodista Miquel Calçada una entrevista que li van fer arran de la consulta popular de Sabadell, que és d'on és ell, per cert, i parlant d'això, precisament, de les consultes populars que plantejaven la possibilitat d'un estat propi. Unes consultes que van començar a Arenysdamunt i que ràpidament es van estendre a Catalunya. Per tot Catalunya, fins a, a Barcelona. Tot, sí, sí. sí, sí. I aquí Calçada deia que era el moment que fos el Parlament mateix, el que comencés el procés per aconseguir un referèndum, aquesta vegada però vinculant. Escolta'm, eh, trobo que és una persona, per, per ser un periodista, que es mulla molt en aquest tema, no? Sí, i potser no és gaire habitual, però la veritat és que cada vegada n'hi ha més que manifesten obertament el seu independentisme. She's got a smile. I ara Aina, que marxem de Catalunya amb aquesta música o és que els gans en Roses tenen alguna cosa a veure amb els independentistes? A ver, no que jo sàpiga, eh? Més se sap, però vaja. El que sí que fa, el que sí que fem és marxar una mica de Catalunya, perquè fa poc Miquel Calçada es va instal·lar a Siracusa, això és als Estats Units, per estudiar dos màsters, un de 2. Caram, no, no en tenia prou amb un? No, dos. Un d'Administració Pública i un altre de Relacions Internacionals. Potser una mica de canvi, si tenim en compte que fins llavors Miquel Calçada s'havia dedicat plenament al periodisme i a la comunicació. Sí. Però potser té més sentit si ens ho mirem des de la banda que Miquel Calçada és un dels grans defensors de l'independentisme. Per tant, Aquí... administració pública i relacions internacionals. Bastant lligat. Va tot una mica lligat. Sí. Sentim-lo una mica, però parlant dels seus plans de futur per Catalunya en el programa El Convidat, que Albert Tom el va anar a visitar a Siracusa. I si podem, d'alguna manera, canviar el xip de les persones perquè pensin no quan arribarem, sinó a partir del dia que arribem en endavant, que és el que hem d'estar pensant. Quan arribarem A la independència. És a dir, no pensem en això, pensem ja més endavant, plau. ¿Segueixes la política catalana des d'aquí? Ah, sí, sí home, esclar, ho vaig seguint. I com, com es veu? Es veu... A mi em greu, però és el que hi ha. No. Tenim el que tenim. I per tant amb això hem de jugar i amb això ens en podem sortir. I el que hem de començar a pensar és a veure què passa el dia després. I, i per fer-ho hem d'estar començant a muntar estructures d'estat, etc. Normalment en l'any la gent fa fa els màsters, no?, quan, quan és jove, sobta que Miquel Calçada se aginat als Estats Units a estudiar, doncs ara, ara que ja té la carrera feta, no?, ja, ja era un periodista prou consolidat a Catalunya, no?, sobte que, que hagi marxat a estudiar un màster ara. Sí, sí que sobte, però de fet és que tota la vida Miquel Calçada ha estat una mica al revés. Um, si ho repassem una mica, amb només 15 anys ja col·laborava amb Ràdio Terrassa, i això que era de Sabadell, no sé si els deu semblar, els de Sabadell, Home. en moments. Home, no ho sé, eh? I amb només 18 anys va ser la primera veu a Catalunya Ràdio. Després de la ràdio va arribar la tele, TV3, per ser més exactes, i el 1987 va començar a presentar el programa Oh, Bongonia, una sessió de videoclips, videoclips musicals amenitzats pels comentaris més o menys enginyosos de Miquel Calçada i el seu col·laborador, el doctor Soler. Dos anys més tard va arribar el primer programa diari de Miquel Calçada a la tele. Es deia Miquimoto Club. I aquí es va consolidar una mica aquest alter ego de Miquel Calçada que li ha costat bastant treure-se de sobre. Ara sembla que ja torna a ser Miquel Calçada, però en va ser molt de temps. Home, Miquimoto ha durat molt. Sí, sí, i ha donat molt de joc, a més a més. Després va arribar al programa de Persones Humanes, recordat sobretot pel seu humor irònic, incisiu i fins i tot absurd, i també per les intervencions... Home, Bueno però amb el, absolutament en el bon sentit de la paraula ah, llavors sí, val si és que té bon sentit um, i també se'l recorda molt per les intervencions de l'escriptor Kim Monzó una de les més conegudes potser és una intervenció que Monzó criticava d'aquella manera que sap fer ell saps que sembla que no, però sí. la Casa Reial en aquell moment això va aixecar força polseguera cosa que ara segurament no hagués portat més comentaris de, dels d'un bar perquè més o menys tothom s'ha acostumat a sentir com s'ironitza sobre la monarquia ja vull ser rei Se pertrulles cap de l’Estat tot bé. No ens esvia maia perquè nosaltres no parlàvem del rei tampoc. Ara no, no calia. Ara fourir ara que està aquí mig convalescent. Sempre ens hem de posar una mica amb el rei, no? Ara, si no, està, no tindria vidilla. moda. Exacte. Però tornem al rei de la secció, que és Miquel Calçada, perquè després de tres temporades del Persones Humanes va tornar a la universitat per acabar d'estudiar periodisme, que gairebé no li calia, però vaja, ja hem dit que de coses n'ha fet moltes i, a més a més, amb un ordre que, que no ens tenen gaire acostumats. I també va ser durant aquests anys que es va dedicar més plenament a les dues emissores que havia creat. Que ah, sort... sí? Ha creat dues emissores, Miguel Caussada? Sí, sí. Caussada. Va, va crear el, el grup Flash i ja dintre del grup Flash hi Radio Flashback i Flash FM. No sabem, això. Sí, doncs mira, dues de les emissores de música més escoltades a Catalunya. <fixi> I aquest va ser el retorn de Miquel Calçà de la televisió, no sé Afers si us exteriors. recordaràs per la música, sí, Afers Exteriors, sí, sí, sí. un programa que va, que va tenir molt d'èxit d'audiència i que m'atreviria a dir que d'alguna manera va crear escola. Em refereixo que després d'això van sortir programes com Espanyols per el Mundo i alguna altra imitació més o menys ben aconseguida. Durant aquesta última època de Miquel Calçà de la televisió, encara va voler compartir amb tot el públic de TV3 una experiència pròpia, la de deixar de fumar va fer un programa de televisió sobre això, deixar de fumar. Ah, mira que bé. Això era l'any 2005 i Televisió de Catalunya va emetre un programa que es deia El mètode Larson i que explicava la seva experiència en el procés de deixar l'addicció a la nicotina. I ja no com a presentador, sinó com a productor, Miquel Calçada va ser un dels responsables de la sèrie dels 70 episodis del Capitàn Siam. Home, Capitàn Siam. <ríe> Estimat sí. Capitàn Siam. Tothom molt recordat. Tornem, però, a la visita que Albert Tom va fer a Miquel Calçada a Siracusa, quan els dos periodistes s'acomiadaven, Miquel Calçada va dir que si volien saber la seva opinió sobre Catalunya, que miréssim l'últim capítol d'Afers Exteriors. I li han fet cas. Com va dir l'Esther Grècia, arriba el moment de seure una estona, de tornar a casa, de tornar al lloc on pertanyem i de mirar la nostra terra amb la mateixa curiositat que hem la resta del món. Hem après que a tot arreu hi viuen persones amb somnis, sentiments i preocupacions. I hem vist que Catalunya és comparable a qualsevol altre poble del planeta. L'única cosa que ens diferencia és que ells han tingut l'oportunitat de decidir el seu camí. I sí que nosaltres, tard també farem aquest camí. Adeu i gràcies. Caram, molt emotiu, Miquel Calçada. Bé, doncs ho deixem aquí amb, amb la veu confusible, d'aquest periodista català, defensant clarament l'autodeterminació de Catalunya, un home que, després d'haver voltat mig món, ha tingut clar que el camí que ha de seguir la, la seva pàtria, la seva nació, és el de la independència. He mirat aquesta terra... es por de pasar la reja de sobte, baixa pels rials. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra... com sempre doncs acabarem amb la música del Nil Nil, havíem has dit anys 90 avui sí, posem els peus als anys 90 que ja toca no? que ja toca, exactament. ja fa molts dies exactament, hem encara començat. no ho havíem fet mira, trepitgem aquesta dècada amb pas ferm perquè les cançons d'avui valen molt la pena, la primera és d'Un Papa, que és el mític grup amb què vam conèixer l'Adrià Puntí que l'any 92 eh, treia el disc Bambú Avenue amb aquesta cançó, Carta a Donosti Tot més que con. Si el cap és molt injust, na lliçons, Genme I després de Grisol Daniel més anys 90 doncs si la segona cançó ja és d'un grup menys conegut encara que un papa són els Itzania, que tenien un estil força semblant a la banda de l'Adrià Punti els un papa, en aquest cas el cantant era Eduard Cànimes que l'any 97 cantava Traficant amb Secrets Blaus Doncs amb Eduard Cànimes ens acomiadem. Gràcies a l'equip del programa, Inamat, Nilvi, Albert Beorlec i qui us parla, Albert Tomàs. Fins la setmana que ve.